У холодильнику залишалося півдесятка яєць, плавлений сир, помідори. Я зробив собі яєшню і, дивлячись у залите дощем вікно, неквапно поснідав.